Рібними ґудзиками й безлічю дивно переплетених шнурів, підперезаний широким темно-синього кольору поясом, на ногах жовті чоботи з рідними підківками і такими ж острогами. На боці брязкала карабеля, прикрашена по та срібній оправі самоцвітами. Дуже радий дорогому гостеві, цінню велику честь, розсипався гречностями господар. «Дякую князівській милості, багато честі!» — поквапливо відповів Зніяковіла могила. «Пан Зострога!» «Зострога, князі!» Вони війшли у велику приймальню, підлога якої була устелена свіжоскошеною травою і польовими квітами, а по стінах і особливо по кутках на яскраво-червоних мисниках блищало срібло і золото старовинного посуду, рогів і кубків. «Що нового чув пан в Острозі?» «Пан Гетьман збирається у похід». «А вже ж пора, поганці вже палять Україну, а козацтво то все вибралося в море, розбійничає». На знак маршалка, що нечутно з'явився в приймальні, лекеї принесли срібну тацю з умивальником, і гість виконав обряд обмивання рук, якого суворо дотримувалися поляки. «Прошу пана до княгині, вона з гостями на галереї. Дуже радий бачити прекрасну княгиню, і вона вам буде надзвичайно рада». Господар повів гостя, Внутрішніми покоями замка, і незабаром вони вийшли на галерею, з якої відкривався чудовий краєвид на розкинутий внизу парк, на засулля і на степи. Побачивши молодого могилу, княгиня Гризельда і інші гості гучно привітали його. Тут були і князі Четвертінські, і Сангушки, і Киселі, та інше лівобережне і правобережне польське верможне панство». Княгиня Гризельда була ще зовсім молоденька, з круглими рожевими щічками, з ямочкою на пухлому підборідді, маленьким носиком та грайливими чорними очима, під тонкими дугастими й такими ж чорними бровами. Як Людвіся, така ж гарненька, як і раніше? запитала молода господиня після перших привітань. Могила мимоволі опустив очі, щоки його спалахнули. Так, княгине, пробурмотів він. «А пан не забув полювання по першій порощі?» вела далі господиня. «Про яке полювання, княгиня мовить?» запитав могила. «А цієї зими в острозі по першій порощі?» «Не пам'ятаю, княгини». «Хо, лукавий!» «І лисичку забули, як у лисичку, княгине. «Хо, який же пан забув лисичку!» «Пригадайте, як лисичка вискочила з кущів, а ви за лисичкою, а за вами на вороному коні панна Людвіся!» І, здається, там, десь за лісом, пан спіймав лисичку з попелястим волоссям. Ви й панна Людвіся повернулися такі червоні. Могила й тепер сидів весь червоний. Ах, коли б швидше зима, швидше пороша, так добре було б поїхати на влови по першому снігу, провадила далі розмову княгиня. То ти хочеш снігу? Раптом запитав її князі Єремія. Ах, ще як хочу, сніг, білі дерева, як це чудово. «Влітку княгиня хоче снігу, а взимку хоче зелені. Це звичайна річ», – усміхаючись, зауважив пан Кисіль. «Звичайно, завжди хочеться того, чого немає», – відповіла розпещена княгиня. «То княгиня бажає собі старости?» – усміхнувся Кисіль. «Ні, тільки снігу». «То сніг завтра буде», – голосно сказав господар. «Панове, завтра прошу вас зі мною на влови по першій пороші». «З радістю, з радістю!» – загомоніли гості». Князь Єремія значуще подивився на дружину, на гостей, і усміхаючись, сказав, «Прошу пробачити, панове, я вийду на хвилинку, щоб віддати розпорядження на завтрашній день». І він, уклонившись гостям, урочисто вийшов, покручуючи правого вуса. Коли наступного дня вранці, закінчивши з допомогою півдюжини покоївок свій розкішний туалет, Княгиня, сяючи молодістю і красою, вийшла на галерею, вона була вражена незвичайним видовищем. Через буйну зелень плюща, дикого винограду та інших повзучих рослин, що густою сіткою захищали галерею від променів сонця. Вона раптом побачила за солою чи не сонце, чи не марить вона після вчорашньої розмови. Вона побачила сніг. Цілу сніжну рівнину, що полискувала на сонці першим чистим, яскравим і блискучим зимовим покровом. І кущі на галявині, і висока трава, і дерева в гаю – все виблискувало першим незайманим снігом. Від усієї засульської рівнини здавалося віяло дивним, чарівним холодом, справжньою зимою, тоді як тут, навколо квітло,